Bueno, erakuzketariek azokaren ganako konfidantza berriz ere berreptzi dute haurten eta estandensalmeneta oso, oso ondo joan da. Gainera, erakuzketariek eskaintza oparoa aurkezten dute, gastronunia eskaintza, osasuna eta erregintza, dekorazioa, artisautza, liburuak, diskak eta jokuak, zerbitzuak eta oparitzeko artikulu askoak. Erakusketarien jatorriaren aldetikan, eh oso desberdina da. Eh erakusketariak eh uneko 50a Euskaditik kan datoz, baino gainontzeko guztiak Frantziatik alde batetik kan uneko 5ta dator, baino baita ere badatoz Kataluniatik, Madrid, Galizia, Cantabria, Aragón, Andaluziar, Castilla-Leon, castilla La Mancha, Asturias... Bestalde, irugarren urtez, elkartuz gunea ere martxan jarri dugu. Bertan elkarte sozialek, beraien helburu eta aktivitateaz, jendeari jarkiñaraziko dizkiete eta eraberean txiki eta hundientzako aktivitate ugari ere antolatzen dituzte EIP Elkartea, Amnistia Internacional, Kale Dorka San Marzial Escaut, Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea Diagipuzkoa, Txernobilen lagunak, Txingudi Sahara, Pausoka Elkartea, Koro Ametxa eta Euskadiko Itxasardien lagunak egon gehu dira gurekin azokan. Aurtengo Gabonetako azokara gerturatzeko beste arrazoi garantzitzua daukagu. Horten, badakizurte azkeneko bi urtetan kotxe bat opari degula baina horten hamargarren urtea denez, e, sari nagusia izango da Cruzo bat bi pertsonentzat mediterranedan zea eta gero orduro, azokaren lau egunetan orduro, Gabonetako produktuen lote bat eskainiko da. Eta egun, egun bakoitzaren bukaeran Gabonetako saski bat oparitko da. Eta gainea, egunero ere bai azokan gastatzeko ehgun hogeita usste euroko bale bat zazketauko da. Berez, ikusten zute aukera gadihauak izango dira aurten. E,